امور رجالي صناع حياتي اقمار لي منار الهدات انا امور رجالي صناع حياتي مارون لي منار الحياة تزالوا صبتي وصاروا بذاتي نشيد تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الأبات, قوانا بعزم الأبات يا من تسامح وخل المنام جرى العمر يمضي وراء من فرام جرى من إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونطوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة عمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقد ترك أمته على محجة البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا حال وسلم دو دون I zahvala Allahu Subhanehu Wa Ta'ala i donošenja salavata na Mohameda sallallahu alaihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Temu o kojoj ćemo večera skratko govoriti najvjerojatnije ste mnogo puta slušali. I najvjerojatnije da nećete ništa novo čuti. Ali ima jedna, jedan detalj koji možemo vidjeti čitajući Kur'an ili čitajući hadisa Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A to je da se tematika u govoru našeg poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, on ponavlja. Zbog toga ćete vidjeti jedan hadis, prvno se različite ravije i vidjet kako ravija prenosi, tako ima neki detalj u tom hadisu koji nije sadržao prethodni. Hoće se reći da je Allah poslanik, sallallahu alaihi wa je jedan te isti govor ponavljao više puta. Ponavljao više puta. Pa različiti ljudi kada bi ga slušali zapamtili bi nešto ili čuli bi nešto što nije bilo izrečeno ranije. Tako nam je imam poslunikove Međida u Medini, šejha Abdel Muhsin al-Qasim, prenio za običaj šejha Ibn Baza, rahmetullahi ta'ala alihi. Kaže, šejh Ibn Baza je tri osnovna načela od šejha Muhammed ibn Abdel Baha, ba sigurno čuli za tu knjigu. Tri osnovna načela je ponavljio sedmično tri puta. Znači, tri puta bi tokom sedmice ponovio kompletan tekst iz tri osnovna načela, iz razloga što taj tekst govori o suštini imana dajući na taj način akcenat i uvažavajući taj tekst i nije dozvolio sebe, nije nikako sebi dozvolio da ga zaboravite. Tako da neće biti na odmet. Iako ste možda slušali ovoj temi, da ipak mi ponovimo i da popričamo i da nabrojimo koje su to karakteristike prvih muslimana. Znači, odlike i karakteristike prvih, prvih generacije muslimana, a samim tim To su odlike i karakteristike svih pravovjernih. Dobro vam je poznato da svaka skupina kroz istoriju čovječanstva ima neke svoje karakteristike koje nećete naći kod drugih. Čak šta više, svaka jedinka u Allahom stvaranju ima svoje karakteristike, nećete i naći kod drugih. Izvučavajući tekstove Kur'ana i Sunneta, nailazimo na opise i na detalje šta je to što je odlika odla prvu generaciju muslimana. Među stvarima koje su neizbježne su večerašnje koje ćemo spomenuti, riječ je o pet stvari koje su bile karakteristike i odlike prve generacije muslimana, samim tim i svi oni koji su pravovjerni, a na to ćemo dodati šestu. Prva karakteristika i prva odlika koju želimo spomenuti jeste da je prva generacija svoje ključne, ali i sporna pitanja temeljila na Kur'anu i Sunnetu. Prva generacija muslimana je svoja ključne, ali i svoja sporna pitanja temeljena na Kur'anu i Sunnetu. I to na osnovu riječi Allah uzvišenog Allaha kao i, koji kaže: "Za likel kitabu la raibe fihi huden lilmuttaqin." je knjiga u kojoj nema nikakve sumnje uputa je za bogobojazne. Uzvišni Allah na početku surel Baqare govori nam i upozorava nas i savjetuje nas da je knjiga, Kur'an, uputa za bogobojazne. Zatim nalazimo da je Uzvišeni rekao Doista ovaj Kur'an, doista ova knjiga pozivaju puće onome što je najbolje, što je najvrijednije. Uzvišeni Allah nam govori da je ta knjiga ona koja nas upućuje prema najboljem i to je ono zbog čega su ashabi uzimali Kur'an da bude njihova vodilja i uzimali da svoja ključna ali isporedna pitanja temelje na Kur'anu i na sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zatim, uzvišni Allah na savjetu i na nam da slijedimo sunet Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa kažu u značenja, reci, ukoliko Allaha volite, onda mene slijedite. Reci, ukoliko Allaha volite, onda mene slijedite, pa će Allah vas zavoljeti i grijeha vam oprositi. Na osnovu ovih tekstova zaključujemo da trebamo slijediti Kur'an i Sunnetu. I ovo je ono što je radilo prva generacija. Al zar ne nalazimo da svi muslimani, sve skupine, sve sekte unutar umeta tvrde da da se pozivaju na Kur'an i Sunnetu? Po čemu je onda ta kvaka? Šta je onda taj problem? Svi smo na Kur'anu i Sunnetu, a toliko različitosti među nama. Ukoliko prošetate kroz muslimanske zemlje, Svaka skupina zadovoljena na onome na čemu je. Svaka skupina tvrdi da na Kur'anu i sunnetu, a razlike su koliko između nebese i zemlje. Razlika je u četiri stvari. U načinu na koji moramo prihvatiti Kur'an i sunnet, postoji četiri stvari. Najprijem širijetske tekstove, odnosno kur'anske ajete i hadisa Allahoposlanika sallallahu alihi wasallam, trebamo razumjeti i prihvatiti Po njihovim spoljašnjem dnačenju, Po njihovom spoljašnjem značenju. I to na način kako je razumijevala prva generacija i kako su i razumijevali najbolji muslimani u svim generacijama. A to je ulema. Lema. Znači, tekstove Kur'ana i Sunneta moramo prihvatiti po spoljašnjosti. Na način na koji je to razumijevala prva generacija muslimana. Zatim, druga stvar je što šarietske tekstove odnosno ajete i hadise, ne smijemo izvrtati. To je takozvani te'evil, ne smijemo izvrtati, niti smijemo tvrditi da one nemaju svoje značenje. Te'evil, obje ova pravca ima imaju veliku utemeljenje u našem bosansko-hercegoškom učenju, kod naših muslimana bošnjaka. Mnogi još od davnina pribjegavali su te'evilu, tvrdeći da neka neki ajet ili neki hadis ne znači to što spoljašnjost ukazuje, nego da ima ono jedno skriveno značenje koji ne znaju ostali, nemojte vi da se sikirate, mi znamo što je to, uglavnom nemoj da razmišljaš svojom glavom. Obrtali su, izvrćali su, izvrćali su pravo značenje kuranskih tekstova i hadisa Allah posanika sallallahu alihi wa Ili još gore da tvrde da nema značenje. Kada govorim da uzvišnji Allah ima ruku, kažu, mi ne znamo šta to znači. Uzvišnji Allah nam se obraća govorom koji mi ne treba da razumijemo, koji nema svoje značenje, znači to već, već je to problematično. A ono je opasnije iz razloga što su ljudi skloni tome. Ljudi su skloni, današnji muslimani, više vole da nemaju mišljenje o tim pitanjima, nego da ga imaju. Kažu, mi ne znamo šta to znači, ti ajeti, nemoj nikako značenje, nemoj nas, nemoj nas oko toga opterećivati. I vratila se jedna garn studenti iz evropskog svijeta koji zagovara koji zagovaraju ovaj pristup da kur'anske ajeti određeni kur'anske ajeti nemaju svoje značenje. To je znači druga tačka i druga karakteristika po pitanju prihvaćenosti kur'anske ajeti i hadisa Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem nema tevilu, nema pogrešno izvrtanje, niti ima tefovirba, a to je da tvrdimo da ti ajeti nemaju svoje značenje. Treća, treća stvar zbog koje dolazi do razilaženja I do različite različite interpretacije Kur'ana su netak. jeste da šerijetske tekstove, odnosno ajete i hadise ne smijemo razdvajati, parcijalno uzimati. I to sa dva aspekta. Najprije podjednako su oslanjemo i na ajete i na hadise Allahu poslaniku sallallahu Jer on ne govori po hiru svome, to je objava koja mu se dostavlja. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne govori po hiru svome, već je to objava koja mu se dostavlja. Zbog toga svoje šerijetske stavove svoj način življenja i svoj način primjenjivanja islama u našim životima, temeljimo kako na Koranu, tako i na sunnetu. To je s jednog aspekta da prikupljamo sve dokaze, da se podjednako oslanjamo, da ne odbacujemo ništa. A s drugog aspekta ne uzmemo jedan ajet koji govori o toj temi, a ne ostale zaboravimo. Već kada želimo da dođemo do nekog zaključka, svi ajeti, svi hadisi, Allahu poslanika koji govori o toj temi trebaju se okupiti, pa vidjeti šta je od hadisa nije vjerodostveno, onda ćemo onda ćemo to zanemariti. Radićemo samo po vjerodostvenim hadisima. Vidjeti da li među ajetima ima ajeti koji su derogirani i koji su derogirajući, pa ćemo se vladati po onima koji su derogirajući. Zatim, također u hadisima Allahu poslanika prikupit ćemo sve dokaze pa ćemo vidjeti koja je to stvar po koje Allahu poslanik u početku radio, I zašto je kako je vremenom promijenio, i zašto je to promijenio. To je naravno poslu učenjaka. Sve o što vam sad govorim je poslu učenjaka. Na njima je dokupe sve dokaze. Sve ajeti hadis Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem na jednu temu i onda da dođu sa validnim, sa validnim dokazom i sa validnim stavom. I četvrta stvar zbog koja dolazi do razilaženja u prihvaćenju Kur'ana i Sunneta jeste Da muslimanovi moraju prihvatiti svijede vjerodojstojne hadisa lauposlanika sallallahu a.s. Kod ehli suneta, kod sledbenika suneta se hadis dili na vjerodojstojan i na nevjerodojstojan, onaj koji to nije. Pa bez obzira da li je to riječ o motovatir predajama ili o ahar predajama. Bez obzira da li je riječ o predaji koji prenosi velika grupa ljudi od velike grupe ljudi u kompletnom tom lancu prenosiaca. Ili se prenosi samo od jednog čovjeka. Ukoliko je hadis vjerodostojno, prihvatit ćemo ga, pa se makar prenosilo preko jednog čovjeka. Gledajte, na koji način je Kur'an došao do nas? Došao je preko Džibrila, a.s. Jedan melek. Objavlja Muhammedu, s.a.v., on je jedan čovjek. Ima ajeta koje su od Allaho poslanika, s.a.v., prenijeli samo po jedan čovjek. Poznato je kad se završio sakupljanje Kur'ana došli su ashabi, mislim da je bilo riječ od Ibn Basu koji je e, došao sa ajetom me, kod ostalih ashaba taj ajet nije posto. Znači nisu znali znali za njega. I šta su trebali ashabi da kažu ne ne, ti si jedan, nećemo tebe da prihvatimo. Nisu posmatrali na taj način. A lao poslanik sallallahu alayhi wasallam kada bi slao ljudje da pozivaju plemena u islam, je li slao skupinu? Rekao ne, mora najmanje trojica pa kad jedan govori moraju u dvojica da budu prisutni tu kako jedan drugog ne bi utjerali u laž i onda da na taj način pozivate ili je slovali uradela u taj musabinu mejdinele su primile islam na ruke musabinu meled Allahu poslanik sallallahu alejhi posla jednog čovjeka da poduči dinu i kaže se kada je završio svoj misij pred pred hidžra Allahu poslanika sallallahu nije bilo kuće u Medini a da nije bilo barem jednog muslimana Šta su trebali reći? Ne, ne, mi ćemo čekati, pa kad dođe još trujca, četvorica, pa bude oni klimali glavom, a ti pričao, onda će ju prihvatiti to što ti nam ti prenosiš. Znači, a shabi nisu uslovljavali da određena predaje bude prenešena velikim velikim lancem, odnosno velikim brojem ljudi ili ili pojedinačno, ukoliko je vjerodostojno. Ukoliko je vjerodostojno. I to su te četiri stvari, zbog čega dolazi kasnije u Svi prihvatamo Kur'an i Sunnet, ali ima razlike između, među nama. Razlike u ovim četiri, četiri Četiri stvari koje smo nabrojili. I nema sekte, nema sekte u umetu da danas postoji ukoliko bi napravili analizu njihovog prihvatanja i njihovog načina dokazivanja da nemaju da nemaju nedostataka po pitanju veće četiri stvari. Druga karakteristika i druga odlika sljedbinika suneta odnosno prve generacije samim ti samim i svih pravovjernih jeste da moramo slijediti prve generacije umetoda shabe, tabeina i na svih onih koji su na tom putu. Mi moramo slijediti prva generacija sahabi tebeina i svih onih koji su na tom putu. Naravno, nije ovo nije na ostalo našeg mišljenja, već zato što nam uzvišeni Allah ustotoma je tu surat tebe govorim. As-sabikune l-awvalune minil muhađirine val-ansar, val-ledhine tebe'u'hum bi ihsani radijallahu raduan Kaže, Allah je zadovoljen prvim muslimanima, muhađirima i ansarijama i samu sa njima. Ne, već i svim onima koji slijede dobra djela čineći. Allah je zadovoljan prvim muslimanima, muhađirema i insarijama i svima onima koji slijede dobra djela čineći. Ovo je jasan ajed, jasna poruka gospodara svetova da moramo slijediti prve muslimane. Moramo slijediti prve muslimane. I moramo slijediti one koji, koji njih slijede. I svake generacije umeta misli se učenjake. U sklopu toga je i hadis Allah poslanika sallallahu aleyhi wa sallamu u kaže kajrul koruni karni thumme lezine jelunehum thumme lezine jelunehum kaže najbolja generacija je moja generacija najbolja generacija poslanikovog umeta sallallahu alaihi wasallam su ashabi zatim oni koji, koji slijede, zatim oni koji slijede misli se na, na biološki slijedenje to su te tri generacije I islamski učenjaci kažu da je to otprilike 220 godina od hižde 220 godina od, od uh, življenja naših poslanika, sallallahu aleyhi wa sallam. Znači, 200 godine hijžretski se završava, završava taj hajrijet, taj, taj najbolji, najbolji slijed generacije. Zatim, samo slijedjenje. Pogledajte Allaho poslanika, sallallahu aleyhi wa sallam. je postio, evo, prošli mjesec smo postili Yomul Ašura, uh, dan u kojem je Musa, aleyhi wa sallam, slobodjen, od naroda koji je zlostavljoben u Israiju. Kad je otvoren mora i kada je prošao sa svojim narodom. To je poslanik koji je bio prije njega. I Allahu poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, želi da slijedi njegov sunet. Ne da mi trebamo slijediti poslanika njegove sahabe, već je Allahu poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, slijedio one koji su bili prije njega. Nije došao ni čim novim. Ono što s čim je bio Adem, sallallahu alaihi sallam, ono s čim bio... Musa, Ibrahim, Isa, s tim je bih Muhammed sallallahu alaihi vselem. I, na I na taj način nam praktično pokazuje. Zatim, od, od stvari koje su propisane šarijetom, u našoj vjeri jesu šerijetski propis iz ranijih naroda, ukoliko nije derogirano, ukoliko dođe da je to bio običaj ranijih poslanika, Davudov post. Nadam se da, da neko i posti taj, taj post. Svi smo čuli, znači, uh, nije derogiran ničim. Ni sa čim nije derogiran. Allaho poslanih sallallahu alaihi wa sallam čak potvrdi, rekao to je najbolji post, mada je on postio ponedlikom, ponedlikom i četvrtkom. Također Allaho poslanih sallallahu alaihi wa sallam u sklopu uh, ove tačke, da treba slijediti prve generacije, rekao je Alaykum bisunneti, wasunnetul kulefa iru rašidin nahdi in min ba'di. Oporučujem vam svoj sunnet. Držite se, oporučujem vam svoj sunet. Odnosno, držite se moga suneta. I držite se suneta upučenih i pravednih halifa poslije mene. Upućenih i pravednih halifa poslije mene. Ovo je naradba, naradba od našeg poslanika, salallahu alihi u selem. I to su dokazi koji ukazuju da prve generacije su slijedile i da je nama naređeno da slijedimo njih. Treća tačka odnosno treća karakteristika i odlika prve generacije i svih onih koji su pravovjerni, jeste da ništa ne smijemo odbaciti od Kur'ana i Sunneta radi lišnje i gledišta stavova i strasti. Ništa ne smijemo odbaciti od Kur'ana i Sunneta radi lišnje i gledišta stavova i strasti. I ovo je, ovo je izuzetno teška, nažalost, teška, teška tačka u, u, u današnjici vidjet ćemo čim nam naše strasti i teže nečem drugom odla, pokušavamo naći neko drugo mišljenje. Ima li neko drugo da je protumačio taj Kuranski ajed na drugi način? Znači, pokušavamo, pokušavamo da nađemo rupu u šarijetu, ali, alhamdulillah, rupu u šarijetu ne postoje. Mi možemo se zavarati sa određenim stavom određeno, određeno vrijeme. Ko bude e, ganjao i težio za olakšicama koje su izdali islamski učenjaci u propasti o svoju vjeru? Upropastio je, upropastio je svoju vjeru. U sklopu ovog uzvišeni Allah nam govori po prijevodu Aeta kaže ne tako mi gospodara tvoga oni neće vjerovati sve dok u svojim tebe kao suca ne uzmu. Znači mi nećemo biti vjernici sve dok gospodara svjetova u sporovima za suca ne uzmemo. I ne staje se na tome. To bi možda i, i mogli. To radimo na aficiju u islamskoj državi. Ovo radimo na u islamskoj državi kada dođu kod Kadija, kako Kadija presudio, mora da se pokori, pokori zato što ima izvršna vlast. Izvršna vlast koja će ga natirati u islamskoj državi da on to mora mora primijeniti. Međutim, vjernici ne smiju u dušama svojim ništa od nelegode osjetiti. Kada čuju da je to propisa Laha, da je to propisa Laha poslanika, sallallahu alaihi wasallam, moramo se tome pokoriti i ništa u svojim dušama ne smijemo osjetiti od, od družnijih od družnijih ili od negodovanja. I ni tu se nestaje. Već u istom ajetu kaže dok ti se u potpunosti ne pokore. Dok ti se u potpunosti ne pokore. Tako da ova tačka nije ni malo jednostavna. Ukoliko se pokorimo određenoj stvari, određenom propisu, ali osjećamo te gobi u svojim prstima, negodujemo nego, ne zbog, ne zbog toga. Samo čekamo trenutak kad ćemo ispoljiti nešto drugo, Nećemo imati nagradu. Nećemo imati nagradu zbog onoga, zbog onoga što primjenjujemo. Zatim je bilao poslanik sallallahu alaihi wasallam objasnio je šta su suraze zbog čega su propali raniji narodi. Pa kaže da su to mnoštvo bespotrebnih pitanja. Sur surle Betran kada je bilo naređeno da zakopiju kravu. Pa dobro koja krava? Pa što krava? Pa objasni nam. Pa dobro opet nije približno. Pa pa pa pa sa svakim pitanjem sve je dolazilo teže teže. Sve je dolazilo teže teže. U samom kažu islamskom učenjacu u samom stavtu da su zaklali kravu. Kad zakoljite kravu, gotovo. Bilo koju kravu da su zaklali, ispunilo bi se ono što je trebalo da se uradi. Da sa tim djelom udare mrtvaca koji bi Allahom voljom živio rekao: "Ovaj me ubio. Ovaj me ubio." Ne, oni su odugovlačili i misleće da izbjegnu taj propis. Nač je ona, ona Cici je su bile tada, cici je su ostali i sada. U čemu je stvar bilo? Sa svakim pitanjem bilo je sve teže i teže. E, mora biti ovakva, mora biti ovakva, mora biti ovakva, mora biti ovakva. Na kraj, po opisu koji im je dato u Kur'anu, našli su samo jedna krava u cijelom plemenu, u cijelom njihovu na, na, narodu odgovara tom opisu. Da samo jedna krava odgovara tom opisu, pa je vlastnik te krave tražio da onoliko koliko ostane zlata u koži te, te krave, da će dati tu da da im proda. Pogledajte koliko su sebi otežali. Umjesto izuzetno jeftino, izuzetno e, da prođeo bez ikakvih problema, sebi su mnogo mnogo iskomplicirali. To je ono zbog čega Allah la postanik sallallahu alaihi ve sellem rekao da je u propasti starije narode mnoštvo bespotrebnih pitanja, mnoštvo bespotrebnih pitanja. I drugi razlog zato što se nisu pokoravali poslanicima. Zato što se nisu pokoravali poslanicima. Imam Šafija rahimehullah rekao je Kaže kao što vid ima svoje ograničenje preko kojih se ne može dosegnuti. Tako i razum ima svoje ograničenje preko kojeg ne može više ići. I mi smo spremni za svaki naš organ da priznamo da je ograničen. Za svaki naš organ smo spremni da priznamo da je ograničen. Jer smo svjesni da iza ovog zida ne možemo vidjeti šta se dešava. Svjesni smo da ne možemo čuti šta se na ulici priča. Priznajmo to. Ali kada dođemo do našeg razuma, tu nema ograničenja za nas. Tu za nas nema ograničenja. I zbog toga, imam šafija objašnjava, kao što tvoj vid ima ograničenje. Kao što si ograničen svojim vidom. Ograničen si, ograničen si svojim razumom. Zbog toga se moramo pokoriti Allahu i moramo se pokoriti Allahu poslaniku sallallahu alihi wa sallam. Ukoliko razumijemo taj propis... To je blagodat od gospodara svjetova. Ukoliko ne razumijemo, ipak ćemo se pokoriti i biti ubijeđeni da je u tome hajr za nas. Koliko ima propisa koje se danas govori sa, sa medicinskog aspekta. Kaže se između ostalo mudrost, od tog propisa je to i to. I nalaze se neki medicinski, medicinski razlozi. Ashabi Allaho poslanika, sallallahu alaihi wasallam, i generacije poslije za dugo vremena nisu znali te, te mudrosti. Pokoravali su se i oni su imali od toga hajra. One su imali od toga zdravstvene neke privilegije ili socijalne privilegije ili znači svaki propis koji koji mi upražnjavamo možemo naći mudroznu njaločku. Ukoliko skontamo tu mudro, kažem to je blagodat od gospodara svjetova, ukoliko ne opećemo se pokoriti i biti ubjegeni da je to za nas hajr. Šejhul Islam ibn Taimije rahimehullah rekao je ala aql al la yara fi al dhalam wa nuru kitab rasulihi sallallahu alayhi wa sallam to enciklopedista islama shejkh al islam intimi -e. kaže razum je poput oka koji ne vidi u mraku naš razum je poput našeg oka oko ne vidi u mraku al šta je svetlo za naš za naš razum kaže osvjetluju allahova knjiga i sunnet allahova poslanika sallallahu alayhi wa to su ta dva fara koje se rasvjetliti našem razumu da zna kako da, da postupa. I mi možemo se jednostavnošću prihvatiti da bez svjetla ne možemo vidjeti u mraku. Al kad sa našim narodom govorimo da bez Kur'ana i Sunneta ne možemo razumijeti svakodnevnicu i ne možemo razumjeti pravi razlog i suštinu naših života, nažalost, naći ćemo one koji to negiraju i nije čuo. Četvrta karakteristika i odlike prve generacije, a samim tim, i svih onih pravovjednih, jeste da su bili udaljeni od Novotarije i od Novotara. Pravovjedni su udaljeni od Novotarije i pravovjedni su udaljeni od Novotara. I to zato što je Allah poslanik s.a.v. rekao Men ahtethe fi emrina hada ma leise mintha huva red. Hadis koji zabilježi imam Bukharija, kojima Allah poslanik s.a.v. kaže Onaj koji inovira u ovu našu stvar, ono što nije od nje, ona se odbija. Ona se odbija. U ovu našu stvar misli se na islam, jer Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, nije objašnjavao kako se paprike sade, već je objašnjavao kako se obožava gospodara svjetova. To je njegova stvar. To je njegova stvar. Pa onaj koji dođe sa nekom novinom, u našu vjeru islam, ta stvar se odbija. Ima Malik, Rahimahullah, rekao je, islam bid'atan yaraha hasanata faqad za'ama anna muhammedan sallallahu alayhi wa sallam kana kaže ko inovira u islam novetariju misleći da je ta stvar lijepa samim timi optužio da je poslanik sallallahu alayhi wa sallam proneljerio svoju misiju i svoju poslanicu ukoliko i noviramo neku stvar i kažemo ovo je bi bilo lijepo da upražnjavamo tokao namaze. samim tim su utvrdili da je la poslanik sallallahu alayhi wa sallam pro nevjerio ono čim je poslata. Jer da je bilo lijepo i da je bilo propisano Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam bi to upražnjavao i to objasnio nama. I to objasnio nama. A to još iz razloga jer je uzvišni Allah objavio posljednji ajed koji govori o propisima. ajeti iz sura Al-Ma'ide El jevume akmeltu lekum dinekum wa etmemtu alaikum ni'meti wa raditu lekum el-Islame dina. Kaže danas vam Vjeru vašu usavršio i blagodati svoje prema vam upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. Uzvišen Allah je objavio da je završio, da je upotpunio sve propise po pitanju ibadeta i da se na to više ne treba ništa, ništa dodavati. Peta karakteristika i odlika prve generacije samim tim i svih pravovjernih jeste ljubav prema svim muslimanima i ulaganje truda za njihovom slogom i za jedinstvom riječi. Još jedna od tačaka, koja je u današnjem vremenu rijetko se primjenjuje, vide, primjetno je da je među muslimanima veliko razilažanje, velike, velike su svađe. Uh, ukoliko se neki džemat i prikaže da među njima sve u redu, znači da je među tim članovima tog džemata sve, mislim na džamijski džemat, uh, da je tu sve u redu, obavi par namaza i vidjet ćeš da sigurno ima, sigurno ima ljudi koji među sobom tu ne pričaju. Klanjuju za istim imamom, smio bi, smio bi ustvrditi nešto, molim Allah da griješi. Da nema muslimana danas, a da nije sa nekim u svađaju drugim muslimana. A molim Allah da griješi. I volio bih bi kad bi me neko razuvjerio da je osnova drugačija. Nema više milosti i nema više ljubavi među muslimanima. A to je bila kar karakteristika prve i odlika prve generacije samim ti i samim tim svih onih koji su pravo vjerni. Sloga i ta ljubav je bitna zato što nam je uzvišen Allah naredio da se svi čvrsto Allaho kužeta držimo i da se nipošto ne razjedinjujemo. Naredio nam je da se svi čvrsto Allaho kužeta držimo i da se nipošto ne razjedinjujemo. Allaho poslanih sallallahu alaihi wasallam je rekao Rekao Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, da niko od nas neće biti pravim i potpunim vjernikom, sve dok ne bude volio svome bratu ono što voli samom sebi. I to u nije teško, jer na taj način što ćeš voljeti svome bratu ono što voliš sebi, ne moraš ništa iz džepa da vadiš, ne moraš ništa da mu udjeljuješ. Važno je samo taj srčni ibadet, da navikneš i primoraš svoje srce da svaku muslimanu voliš, ono što voliš i samom sebi. I na kraj krajeva, kako ćemo izgraditi tu ljubav i tu samilost i to jedinstvo sadva ukoliko ne budemo imali milosti među sobom. Kao što je rekao Imam Ahmed, 90 devetdesetina mudrosti je taj tegaful da čovjek bude, da se pravi da nije primijetio. Ukoliko osjetiš da si uvrijedjen ili da ti je zakinuto pravo, pokušaj uneliko koliko se u mogućnost, koliko tvoj iman to dozvoljava, da se napraviš da nisi čuo, da nisi skontao, da prećeš preko toga. Jer na taj način iskazuješ tu taj svoj rahmet, rahmet u kojem Allah, poslanik sallallahu aleyhi wa sallam, rekao je, ar-rahimune ar ar rahmanu tebareke vata'ala, irhamu men fil ardi, irhamekum men fil semai. Rekao je, nije milostivima se smilovo, milostivi. Ovdje se na gospodara svjetova. Milosti se smilovo, milostivite bareke vata'ala. Smilujte se onima koji su na zemlji, pa će vam se smilovati onaj koji na nebesima. Smilujte se onima koji su na zemlji, pa će vam se smilovati onaj koji na nebesima. I ovdje je milost uopštena. Milost u svakoj stvari. I uopštena je sa aspekta prema bilo kome, prema bilo kome. Ukoliko možeš stati pješaku da pređe ulicu u radito, smiluj mu se. Nije lahko danas u ovom Saragu biti pješak. Ukoliko možeš da se smiluješ svom djetetu, svom rođaku, roditeljima prijem svega, životinji, životinji, svakom živom biću učini to. Jer ovdje se kaže, smilujte se onima koji su na zemlji. A to su stavljanici zemlje. I šta ćeš time dobiti? Smilovat vam se onaj koji je na nebesima. U Tom duhu Abdullah ibn Mas'ud častni ashab Allahu bismika sallallahu alayhi wa sallam najedmo u hutbi rekao je rečenicu koja jako slikovito vid opisuje šta znači vredno džemata i koliko se, koliko se treba posvetiti očuvanju tog džemata pa kaže uma ikrehuuna fil jamaa khairu mimma kaže ono što prezirate u džematu ono što prezirete u zajednici, bolje je od onoga što volite u neslozi. Pogledajte koliki sabur čovjek mora da ispolji da bi sačuvao zajednicu. Određena stvar ti ne odgovara. Rado bi napustio kompletnu zajednicu zbog toga. Ali je bolja ta stvar koja tebi ne odgovara u tvoj zajednici, nego da se udaljiš od nje. Nego da se udaljiš od nje. Tako je Allah poslanik, salallahu alihi wasallam, rekao o čovjeku, opisao čovjeka, koji kupi stado ovaca i je ode u planine da bi pobjegao od ezijeta ljudi. Kao da sa ovim hadisom Allaho poslanika, sallallahu aleyhu sallam, govori da bez ezijeta nema miješanje, nema zajednice, nema društvenog života bez ezijeta. Nemoguće je. Pa je bolji onaj koji ostane saburati na te ezijete nego onaj koji sa svojim stadom pobjegne u planine. Bolje je. Neminovnost, to je neminovnost jedna. Ali na taj način stičemo nagradu, na taj način... Na taj način krotimo naše duše i na taj način naš iman ispoljava i isplivava na površinu. To su tih pet karakteristika koje i odlika kojim se odlikovala prva generacija muslimana i svi onih koji su koji su pravovjerni. Ukoliko bi primijenili ovih pet stvari, nemoguće je da se ne pojavi šesta. A to je rad za lahovu vjeru i životna posvećenost u donošenju koristi za muslimansku zajednicu. Ukoliko budemo postavili pet ovih tačaka, neminovno je da ćemo imati angažman za Allah u vjeru, imat ćemo životnu posvećenost u donošenju koristi za muslimansko zajednice. Pogledajte život Allaho poslanika sallallahu a.s. Zar nije bio u tom duhu 13 godina Mekke, 10 godina Medine, svaki trenutak, svaki dan je bio posvećen ovim, ovoj stvari. Da se donese korist za društvo, za, za zajednicu u kojoj, u kojoj on živi. Nađite jedan dan da je lao posanik sa lao lao reo salem uzao godišnji odmor. Ili da je otišao na bolovanje. Ili nađite i jedan sad da je rekao ovo da se sakrije ovo, niko nemoj da zna o meni. Ne već obrnuto. Pa kaže, dostavite od mene pa makar jedan najet. Pa makar jedan događaj. Ženama njegovim koji su znale njegovu intimu, naređeno je bilo, bile su obavezno da prenesu kako... Ostalim ženama, kakva je intimni život našeg poslanika, sallallahu alayhi wa sallam. A nama, ukoliko nije 50% života sakriveno, a možda i više, stidili bi se da saznaju, saznaju drugi, kakvi smo kad se osavimo sa gospodarnom svjetova. To je ta životna posvjećenost našeg poslanika, sallallahu alayhi wa sallam. Pogledajte kasnije sahabe. Vodili su taj društveni život, vodili su društveni život, I došli do tog stadija da nisu imali kome da udjele sadako. Zekad se nije imao kome dati. Svi su, bili, svi su bili zadovoljni sa onim što su imali. I svi su imali dovoljno. I svi su imali dovoljno. Do te mjera da se kasnije zekad ime etak iz Bejtul mala dijeli u nevjernicima. Znači nevjernici treba da dopunjavaju džizijom svoj taj Bejtul mal, ono iz Bejtul mala se dijeli dijeli njima. Životna posvećenost da se donese korist za muslimansku zajednicu. Za zajednicu u kojoj živiš. Za zajednicu u kojoj živiš. Prije svega muslimansku. A svaki put koji napraviš, koristit se i muslimani i nemusliman. Tu više ne možeš napraviti napraviti razliku. Jedino što sam vidi u, Me u Mekiji, kad se ulazi, kaže se poseban put za nemuslimane. Poseban put za nemuslimane. Znači dio puta ima u Mekiji i Medini koji koriste samo muslimani iz razloga što je zabranjeno, zabranjeno ući nevjelicima. Ali u osnovi, sve van toga, šta god uradi od hajrata, sada česme koje imaju po Sarajevu, Njime se koriste i muslimani i nemuslimani. Svi putivi hajrati. Kad bi znali uživati nevjernici, pa i u džamijama ima hajra za njih. Čak i turisti njima je da se uslikaju i da pokažu kako su oni onako baš otmeni. Znači oni se koriste tim stvarima, ne može im zabraniti da gledaju, da gledaju ove, ove ljepote. Ta ova je ta životna životna posvjećenost donesenju koristi za za muslimansku zajednicu. To je bilo vrijeme poslanika, vrijeme sahaba, vrijeme temeina i to napredovanje. Pogledajte ljudi koji su donijeli islam na našim, na našim terenima. Obično kaže Vakuf Gazi Husrebega. Gazi Gazije, čovjek, muđahid koji je živ i zaošao iz borbe. Koji je kao pobjednik izašao iz, iz ratnog okršaja. Znači to su ljudi borci. Borci. Svogdje u svijetu svaki rat koji pogledaš to je rušenje. Jedino muslimanski osvajači su gradili. Pa svi vakufi kroz Bosnu i kroz Sanđak su u stvari vakufi od Gazija. Svi, ne mislim bukvalno svi, ne mislim bukvalno svi, ali dosta, dosta njih. Jer ima, alhamdulillah, vakifa koji su koji su uh, davali svoj metak, a nisu bili od boraca. Dolazili bi u tuđinu, Gazije Husrebek, relativno u tuđinu. Gazije Isabeq, medrese, pogledajte naši. Pogledajte, glavne, glavne srca naših čašija. Mudžahidi, borci, uzet ćemo opšti borci. Zar za borce nije karakteristično tenkovi i topovi? Ne, to su ljudi koji su donosili svoj imetak da bi izrađivali te čaši. Da bi izrađivali te čaši. To je ta životna posvećenost da se zajednici da donese hajr. Da se toj zajednici donese, donese hajr. Pa koliko je tako u ranim generacijima, zar nije došlo vrijeme da mi ostavimo neki trag od naših života? Pogledajte sada, prošao sam radijom, novogodišnji praznici su u velikom jeku. Ako imaju ljudi svoje karakteristike, i gradovi imaju svoje karakteristike, i pogledajte, nažalost, ovih dana šta je karakteristika Sarajeva. Šta je karakteristika Sarajeva? gdje su jelke, da da mrazi, I ostali, I ostali simboli nove godine. Naravno, ne možemo mi tu nešto puno uraditi. Ali možemo našim porodicama ključ u bravu. Da se ne dozu ne izlazak. Ne govorim zatvor da napravimo. Već da dobro pazimo šta ulazi. Šta ulazi. Ne smijemo, moramo se truditi. Da u našim životima kompletne karakteristike i odlike budu muslimanske. Nije problem ukoliko su neki običaj Dunjaluški koji nemaju veze sa vjerskim vjerskim detaljima kao što je nekad bilo ispraćaj u vojsku da se vojnik ovaj daruje sa nešto novca znači nema smjedi u tome to je to nije vjerski čin kao prvo kao drugo kao prvo kao drugo, drugo obično vojnik ima potrebu za novce. i ti na taj način si pomogao ispraćaj čovjeka koji neminovno je mora otići u vojsku ili kada se neko ženi nigdje nećeš naći da je obavezno 50 maraka kada daš mladencima u kovertu. Znači nema smijetnje da se to uradi. Na taj način pomažeš jedan a, mladi brašni život. Ali ne nemojmo dozvoliti da vjerski običaj drugih naroda ulazi u naše porodice i u našu svakodnevnicu. Jedan dodatak koji bi iskoristio u par minuta a ipak je može se povezati sa odlikama I sa karakteristikama jeste tema o čitanju. Ukoliko pogledamo biografije velikih islamskih učenjaka, videćemo da je njihova posvećenost čitanju utemeljila put selefa. Utemeljila put oni koji slijede najbolji ljudi u svim generacijama. Izdvojio sam par primjera o kojima sam govorio i ranije, pa možda ste ih čuli, ali kao što rekao nije na odmet da se napomenemo i da se ponovo podsjetimo. Nalazimo da je šehol islamin Tejmije koji je umro 728. hijdžetske godine knjigu El Gailaniyad pročitao u jednom sjelu. Ta knjiga inače sadrži 1200. hadisa. Sjeo je i hiljadu i dvijestotine hadisa pročitao u cugu. Hafiz ha al-Mizzi, koji je umroo 742. hijđarske godine, knjigu al-Mu'đem al-Kabir od imama Tabaranija pročitao je u 60 mežlisa. To je, inače, ogromna hadiska zbirka. od Ogromna hadiska zbirka koju je ovaj imam al-Mizzi pročitao u 60 mežlisa. Hafiz ha Haafiz šemsudine zahabi, koji je umro 748 hidžreske godine pročitao je od ibn Hishama u 6 dana pročitao siru od ibn Hishama u 6 dana Hafiz Zinuddin Al-Iraqi u 66 hidžreske godine proselio pročitao mustada od imama Ahmeda u 30 navrata mustada od imama Ahmeda u 30 navrata Hafiz ibn Hajar Al-Isqalani 852 Hidžetske godine je preselio, inače, enciklopedisti Islama. Enciklopedisti sa, Islama, koji sve hadijske zbirke, svi senedi koji koji su sačuvani, hadijske zbirke u islamskom ummetu se sa senedima prenose do današnjih dana. Znači, slušao se od šeha, koji slušao od šeha, koji slušao od šeha, koji sluša od šeha, koji je slušao od autora, sakupljača sunana, koji ima svoj sened oposlenika, s.a.w.a. Znači, do današnjih dana su sačuvani te senedi. Kada pogledamo hadijske zbirke, poznate danas i priznate, skoro da je nemoguće naći seneda do u njemu nema ibn Hađar Laskalanija. Uspio je da da svoj doprinos i da se, se umješ u te senede. Toliko je dao, bio posvećen hadijsu i toliko je doprinos dao hadijskoj znanosti. Prenosi se da je mustad od imama Ahmeda pročitao u 53 međljisa, Buharijev Sahih u 10 međljisa i svaki međljis je trajao po 4 sata. Znači s i 4 sata čitao. Za 10 dana, za 10 mjeseci završiti tu knjigu. Muslimov Sahih je pročitao u 5 mjeseci. Sunen al-Kubra od, od Nesaija 10 mjeseci i Sunen ad-Darin u 4 mjeseca. Prenosi se da je i već bio Egipčanin, znači živi u Egiptu. Pa je otišao do Šama, otišao je do, do današnje nazovite Sirije i Jordana. Konkretno otišao u Damask. Radi traženja potrage za znanjem izašao je 100 dana, 100 dana je bio otutan radi izučavanja Allahovjerja. Za tih 100 dana prenos se da je 100 knjiga pročitao. Svaki dan po jednu knjigu. O danas nažalost nažalost kad neko ode u potragu za znanjem, oko koliko mjeseci da pročita jednu knjigu, kažemo ova će biti pravi daja kad se kada se vrati. Degradirali smo i smanjili smo kriterije, ali gledajte digresiju da napravite. Vjerujte da slušalaštvo je to koje postavlja kriterije. Koje postavlja kriterije. Ovdje, kada, kada u svojoj okolini ljude koji se bave svojim dunjaluškim poslovima, svojim strukama koji su završili, nisu šarijatske, nađeš da su načitani, da su zapamtili, da znaju informacije, onaj kojem je to struka, znači hođe i, i efendije, moraju onda biti daleko, daleko pismenije i daleko obrazovanije i daleko više moraju daleko više čitati. Hafizedijami koji je preselio 908. hidžretske godine pročitao Buharije Sahihih za četiri dana. To je Buharije Sahihih upravo onaj koji mi imamo, znači ništa ni ni umanjeno ni povećano. E, saudijski komitet koji koji štampa i deli besplatno, 4 toma. Da uzmeš svaki dan da pročitaš, pročitaš po jedan tom, to je ono da bi predstavilo o čemu se radi, koliko su koliko su dnevno čitali. Al-Allame uh, Al-Kastanlani 1923. hidraske godine preselio, pročitao je Buhariju Sahih u 5 međrisa. Pored toga, pogledajte današnjih učenjaka, Šehi bin Baz, koji je preselio u 1420. hidraske godine. Naodi se da je jedan njegov učenik redovno dolazio kod njega i čitao mu An-Nesaj sunem i trebalo je 27 međrisa da bi pročitao sunem. Inače, Šehi Ibn Baz je bio slijep. Zbog toga bio je potreba da mu neko izčitava knjige. Imao je učenik, koji samo se pronosi po, po pitanju Mesajevog sunena, dolazi u moj radovno, dok nije, nije pročitao u 27 međlisa. Pored toga što su brzo čitali knjige, ono što je karakteristika za, za učenjake Selefa jeste da su jednu knjigu čet, čitali više puta. Jednu knjigu su čitali više puta. Tako nalazimo islamskog kučenjaka koji je Buharijev Sahih pročitao sedamstotina puta. Buharijev Sahih je pročitao sedamstotina puta. I ovo se prenosi od Galibinu do Rahmana koji je umro 518. hiđreske godine. 518 godine. Sedamstotina puta je pročitao, prenosi da je pročitao Buharijev Sahih. I stvarno nema slično k njemu. Znači nisam našao neko slično njemu da je ovo, ovo ovliko puta pročito Buharijev Sahih, ali nalazimo čitanje 150 puta. Suleiman Ibrahim iz Jemena, koji je umro 825. hijđarske godine, Buharijev Sahih je pročito 150 puta. Zatim, šejh Ebu Bekr ibn Muhammed, hanefijski učenjak, koji je umro 805. hijđarske godine, bio je poznat pod nazivom Et-Tadjir, Buharijev Sahih je pročitao 100 puta. Znači ovaj hanefijski učenjak, Ebu Bekir bin Muhammed, koji je bio poznat pod nazivom Et-Tadjir, pročitao je Buharijev Sahih, sto, uh, Buhari Sahih stotinu puta. Zatim također nalazimo Ahmedem ibn Urthmana, koji je umro u 835. hijževske godine, da je pročitao Buharijev Sahih četrdes puta. Ne pismo, brzo su čutili, čitali dijela, I mnogo put su čitali jedna te ista djela. Upravo ono što smo spomenuli za šeha ibn Baza po pitanju tri osnovne načela od Muhammed ibn Abdel Wahaba. To je mali, mala, malo djelo, kratko, tako da je on tri puta sedmišo, da, dajući na taj način akcenati, pokazujući koliko je to to važno djelo. Od modernih učenjaka, zanimljiv je primjer našeg šeha Šankitija, koji je prvak današnjice U Hambelijskom mesebu, u Hambelijskom mesebu, ali eto da se ograničim, možda na Saudijsku Arabiju. Na Saudijsku Arabiju. Inače, predavač u Haremu Medine, profesor na Medinskom univerzitetu i član je vijeća velike učenjaka Kraljevne Saudijske Arabije. Prenosi se da je mugnij odimnutko dame. To je uh, jedno izuzetno cijenjeno djelo iz oblasti fikha u Hambelijskoj pravnoj školi. I to djelo... El Morgne od Ibn Kodame sadrži 15 omova. Ukupno 8.745 stranica. 8.745 stranica. Prvnosti se da je ovu knjigu pročitao 15 puta. 15 puta. Što ukoliko pomnožimo dobijamo 122.430 stranica. Samo po pitanju ove knjige. Samo po pitanju po pitanju ove knjige. Želio sam, s obzirom da su kazala prilika vremenski, da spomenom čitanje Mnoštvo čitanja vremenski i mnoštvo po pitanju jedne knjige više puta. Zato što je primijetno da se danas više piše i prevodi nego što se kupuje. Više se kupuje nego što se čita. Više se čita nego što se primjenjuje. I na dobijemo, s obzirom koji se trud uloži i šta sve imamo na našim policama, da je to sve nešto umanjeno, umanjeno, umanjeno kao neka obranuta piramida. Trebali bi na tome poraditi, jer je to put Selefa. Na taj način ćemo se upoznati sa našom vjerom. Na taj način ćemo biti u mogućnosti ispravno da primijenimo našu vjeru. Na taj način ćemo stvoriti u našem okruženju taj ambijent. Da čitanje bude karakteristika svakog muslimana. Danas, ukoliko nađeš muslimana koji redovano prati dnevnu štampu, uvrštavaš ga odma u akademike. Kažeš mašala, ovaj čovjek je načetan devno štampu ukoliko redovno prati. Ukoliko znaš za čovjeka da redovno je islamsku literaturu, dobro se ustručava šta ćeš pred njim progovoriti. To je taj ritam i to je taj standard koji bi mogli na ovaj način da postavi među nama. Ono što čitaš, znaš onda o tom i komentarisati. Naši razgovori, naši dijalozi, naša sjela bi bila daleko produktivnija. Zbog toga sam želio ovo da podijelim sa vama. Ukoliko je nešto bilo od istine, pa to je svakako od naše uzvišnje vjere. A ukoliko je nešto bilo od grešaka, šarijatskih, a i gramatičkih, to je od šeitana i od mene.